Huszadik fejezet A telefonom csörögni kezd, lepillantok és látom, hogy Houston hív. Kinyomom, és a kezeimet a tőlem balra lévő asztalra nyomom, rátámaszkodva. Félretéve azt a tényt, hogy kurvára fura a kampányzene, az apám egyáltalán nem kampányolt a támadásom idején. A parkolóban hallottam, vagy talán nem is ott hallottam ezt a zenét? Nincs köztes állapot ebben az esetben. Számít, és azért számít, mert az a poszter tegnap este a lakásban egy üzenet volt. Vagy esernyős ember azt akarja üzenni nekem, hogy a társaság is érintve van, nem ez lenne az első eset, hogy ezt próbálja. Ebben az esetben kénnek igaza lehet. A gyilkos élvezi a játékot, és nem gondolja, hogy elég jó vagyok abban, hogy bárhogy is kitaláljam, mit mond nekem. Ebben az esetben még mindig a társaság embere, mint az apám is, aki amúgy is az aranytojás, tojó, tyúkjuk. Ez azt jelenti, hogy az apám biztonságban van. Vagy nem a társasághoz tartozik. Fenyegeti az apámat, és én lefújtam a disznót az esten, ami semmi több nem volt, mint egy mód arra, hogy a gyilkos a figyelem középpontjába kerüljön és hír legyen. Ha ez az egész arról szól, hogy leleplezze az én és kén gyilkosságait, elérve, hogy én is a hírekbe kerüljek, amint ezt a gyilkost üldözöm, úgy érződne, amit talán akarnának. De nem lehetek biztosabban, hogy erről van szó. Esernyős ember szándékos üzenete visszahozni ennek a dalnak az emlékét. És soha nem emlékeztem erre a dalra, ahhoz az estéhez kapcsolódóan, egészen tegnap estig. Most, hogy tudom, az apám tudott a támadásomról, az agyam gyorsan hozzá kötheti ezt a zenét. Ha ezt játsza a kampányúton, már korábban is hallhattam volna. Valószínűleg hallottam is, de figyelembe véve az érzéseimet, ahogy a hivatalért harcol, kizártam, legalábbis részben. Becsukom a szememet, és a múltba kényszerítem magam, vissza ahhoz az Isten verte estéhez, vissza a pillanatba, amikor valaki erre Megingok, és valaki elkap, valaki nagy és erős, ismeretlen. A ribanc bomba nő, mondja a férfi. Egy jó dugás. áj! mondom. Állj, engedjen. A kibaszott telefonja újra csörög. Csörög a telefonom? Miért nem hallom, hogy csörög a telefonom? Kén az? mondja egy másik férfi. Vagy nem, nő az? Elvesztem a pillanatot. Minden sötét, és aztán egy kocsiban vagyok. Kinyitom a szemem, minden visszatér. Ki voltam ütve, nem volt zene. Az apámhoz kapcsolódóan hallottam játszani. Ennek kell lennie. Hogy annak az estének a részéhez kapcsoltam, mert hozzá kötöttem, ami azt mutatja, hogy megoldatlan ügyeim vannak vele, amit valószínűleg tanácsadással kellene megoldanom, vagy kurvára távol kellene maradnom tőle. A vállam ellazul. Az apám nincs veszélyben. Megkönnyebbülök, miután úgy döntök, hogy távol maradok tőle, talán valakinek logikátlannak tűnik, de jelenleg nincs időm egy temetésre. Minden a társaságról szól, és emiatt érintve van a családunk. Megfontolom, hogy hívom ként, de ez a téma veszélyes, figyelembe véve, ha lehallgatnak minket, így inkább írok. Az a dolog, amit meg akar szoldani. A helyes probléma, amit meg kell oldani. Válasza. Kétségbe vontad, hogy tényleg az? Válaszom. Valaki azt mondta nekem, a kételkedés jó, kipróbáltam. Nekem nem működött. Válasza. Mit akarsz mondani, Lailah? Azt hiszi, úgy értem, hogy a kapcsolatunk problémát jelent nekem. Válaszom. Jobban olyanná kell válnom, mint te. Pillanatnyilag egyetért, ami nem a megszokott tőle. A jelvény a középúton tart minket. Ez egy jóváhagyás, a lőj először kérdez később kijelentésére. Nem mintha ebbe az irányba akarnám terelni, de a bátyám igen. Most őt hívom. Éppen azon voltam, hogy hívjalak. Mi a franc folyik ott? Houston azt mondja, hogy ez a sorozatgyilkos a megszállottad lett. Beszélnünk kell, de nem telefonon. Csak legyél benne biztos, hogy apa extra biztonságban van. Apa? Be van zárva a rendezvényén feltűndisztnós jelenet óta. Csak legyél benne biztos, hogy a bezártság tényleg a bezártságot jelenti -e, és legyél óvatos. Mi az, amit nem mondasz el nekem? Nem kell a sötét sarokban elrejtőznie, és azt tettetni, hogy nem tudja többé, mi folyik itt, de nem beszélhetek a társaságról telefonon keresztül. Ez a gyilkos, akivel most foglalkozom, gúnyolódik és megöli a családtagukat. Tudom, hogyan kell fegyvert használni, Lailah. És az a disznó az esten tisztán láthatóvá tette, hogy apánknak extra biztonságra van szüksége. El van intézve. Kinyitom a szám, hogy meséljek neki a poszterről, de a frances sem bele. Közel áll apához. Apa része a társaságnak. Talán valamit elkotyog apának, és ezt nem kockáztathatom. Nem telefonon, amikor nem tudok a szemébe nézni. Kedveli a mérgeket, Andrew. Legyél óvatos. Mennem kell. Mi van azzal a beszéddel, amiről azt mondtad, le kell rendeznünk? Meg lesz, hamarosan. Csak nem most. Lájlá! Leteszem és megfontolom, hogy újraírók kénnek, hogy biztos legyek abban, vannak emberei, akik a családomat védik. De megteszi. Tudom, hogy vannak, és megteszi. Megbízom benne, hogy az érdekeimet tartja szem előtt, és a legjobbat akarja. Jobban megbízom benne, mint jelen esetben a bátyámban, és ez tényleg szívás. A telefonom újra rezeg Houston hívásától. Elutasítom, és az ajtó felé megyek, amikor az kinyílik és Nick lép be. Az ingúja fel van tűrve, hogy mutogassa a tetovállását. Nick a flört és a játék embere, aki ott volt az első gyilkossági helyszínen, és javasolta, hogy vigyek magammal esernyőt. Lájlá, kurvaláv! Nick, mondom, és amikor a telefonom csörög, ezúttal nem törődök azzal, hogy megnézzem a hívót. Tudom ki az, és válaszolok. Az épületben vagyok. Próbáltam elérni magához. Az épületben? Hol? Követeli Houston. Leteszem, és Nik kávéfőzőhöz megy. Hallottam a rossz estéről tegnap este, mondja. Elindulok az ajtóhoz, de megállok. A helyszínen voltál? Nem voltam szolgálatban, mondja. Éppen időben érkeztem arra, hogy találkozzam a sajtóval az épület előtt ma reggel. Most hány halott van? Túl sok. Valami nyom. Ő, mint a mentős, fiús viselkedés, és a kíváncsiság nem stimmel. Valójában a szart is ki akarja belőlem szedni. Felé fordulok. Nem voltál szolgálatban tegnap este. Talán te voltál. Felnevet. Mondd ezt Viviennek. Ő egy szőke bombázó, aki ott dolgozik a... Add meg az elérhetőségét. Leteszi a kávéját. Most komolyan beszélsz? Mint egy űzre vadászó oroszlán, mondom. És te lettél az űz, Add meg az elérhetőségét. Kisét állok az ajtón, átrahagyom azzal az érzéssel, hogy a harcmezőn vagyok, éppen itt, most a rendőrőrsön. Talán, mintha esernyős ember éppen itt lenne az orrom előtt.